Da počnemo sa pitanjima. Naime došao kod nekih 12 13 pitanja. Prvo pitanje glasi: "Es-selamu alajikom wa rahmetullahi wa barakatuh." "Alejkom es-selamu wa rahmetullahi wa Kaže: "Da li post, da li postoji šerijewski tekst koji ukazuje na pohvalnost učenja ajetul kursije nakon namaza?" u kojem se spominje da će to učenje uvesti u džennet, onoga koga bude stalno učio nakon farz namaza. Da vas Allah nagradi svakim dobro. Odgovor na, na ovo pitanje je sljedeće. Naravno, pod širijanskim tekstom se ovdje misli na na hadis, znači da li postoji hadis, vjerodostajan koji podvrđuje propisanost učenja Aetul Kusija nakon farz namaza. وانو شو مي نظيفامو زكرا وسل نمازا فتوم پيطاني پرنشني حديث او او ابو همامي رضي الله عنه دي الله وسلم صلى الله عليه وسلم ركاو من قرأ آية القرسي كل السلاة مطبوبة lemnjem nahu min duhude dženne illa enjemut što znači ko prouči ajetu kursiju na kraju svakog propisanog namaza, naši farz namaza neće ga spriječiti od ulaska u džennet osim smrt osim da umri ovaj hadis bilježi Nesai u svom sunanu Kubra također taberani u knjizu možim Kebir, kao i Ibn Sinni u svojoj odbirci hadisa. Što se tiče stavova učenjaka po ovu pitanju, uglavnom, kao što navode učenjaci, da da su skoro svi učenjaci na tom stavu ili e, preciznije rečeno velika većina njih pod e, Selefa i Halefa ovog umeta i od potonjih učenjaka naročito od učenjaka Hadisa i Fika su na stavu da je propisano učiti Aytel kursi nakon farz namaza nakon 5 farz namaza u sklopu ono što mi nazivamo jel zikr posljedna maza. Ovaj hadis znači koji bilježene saju u svoj, svoj izbjezi hadisa Sunan Kubra ovaj hadis ima e, po pitanju seneda e, malo razilaženje, lagano ili manje razilaženje naime u njegu u rivaju tu lanci prenoslaca toga disa je Doš, došla je ovaj lanac od Mohameda ibn Himjerina pod Ebu Umami radi laona. Ovaj lanac je prenosilaca, znači, problem je kod ravije po imenu Mohamed ibn Himjerina. Kao što kaže da ga ranije, kaže ovaj ravija se izdvojio, izdvojio se u ovom rivajetu pod Mohameda ibn Zijada u Pa je zbog ovog ravije i njegovog izdvajanja sa ovim lance sa ovim hadisom i došlo razilaženje oko, oko vjerodosnost ovog hadisa. Znači sve se vraća na ovog raviju Muhammeda ibn Himjerina. Što se tiče njega znači većina muhadisa je na stavu da je on prihvatljiv potne sa koji kaže da iz sebe bi interesovali rekutnija tako kaže naši koji kažu nema, nema nema smetnje u pouzdanosti u muravi baš znači mu potpuno je to se togođe prednose ibn Meina i i mama Ahmeda koji kaže na alimtu da ma a nije bi da khaira ne ne ne znamosim khair tajutim e, Abu Hatim kaže za ovu raviju kaže yuktabu raditu wala tajbihi Njegov se hadis pišu bilježi, ali ne mogu biti dokaz. Takođe kaže Jakub ibn Sufijanka, žele ise bil qabi, wa raviya je, je nepouzdan, slab. Ee paсходno ovo na je bio učenjaka muhaddisa po cjeni hadis je rodostojnim privatljivim, a skupina njega je slabi. Pa tako je Ee uh, mnogi učenjanci većina njih smatra da, ovaj da ovaj hadis ovaj hadis ne, ne izlazi sa stepena da ne izlazi jel, uh, da, ne spada, da ne ispada uh, ispod stepena dobrog hadisa znači hasan el ridatihi hadis koji je sam posebi dobar jel? kod većine učenjaka i po njemu rade e uh, međutim jel, ima problem po pitanju ove lagane slabosti u ovom mravi i u njegovom izdvajanju, u e, dolazku sa ovakvim hadisom. E, pa tako je e, ono što je najpoznatije koga se prenosi slabot ovog hadisa, u svojom Dževzi, u svoje knjizi Al Mevdu'at, u svojoj izmišljeni hadisi, kriotorijni hadisi. On ovaj hadis stavio da su to, da, je, da je ovaj hadis od izmišljeni hadisa. Uh, prije svega vraćaju se na slabost na slabost ovog navi Mohamed ibn Himjerina uh, i vraćaju se prvenstveno na to uh, što je uh, muhaddis, uh, Jakob ibn Sufjan rekao za njih da, da je slab, da je daif međutim uh, mnogi učenjaci muhaddisi su ovaj stav ibn Đevzija žestoko su udili kritikovali Pa tako Ibn Avdulhadi kaže, da mi Jusip je buntaric, kaže nije potrafio, a ne buntaric to je buntaricu. Kaže, uh, kad hadis je sahih, kad hadis je vjerodostan, kaže oni pogličuju, uh, kako da ga stavio u hadise, izmišljeni hadise, krivotvoreni hadise. Hela ne se uglavnom, da uh, skrati priču, znači, uh, večina učinjena dulostenimi na one koji su racionalni slabiji e, uglavnom jel, e, odgovaraju da u tome nisu potrakli. Načemu kao što je rekao jel, e, Ibn Hadžar takođe jel e, je naveo jel i spomenuo ovaj hadisko kao vjerodok kao Hasan se mnogo da rib znači Hasan je znači dobar je garib znači garib što dolazi samo jednom lancu prenosilaca poznatom je također je Rabani sa vrlo nečega ocine prihatim vjerodostojnim e, Ibn Kaim tako je upis iza od mad odnosno u u knjizu za kaže da da je ovaj hadis e, da kaže hadis u osnovi da aj međutim ima drugi rivat kako ga podupiru i tako dalje pa kažu jel, da je da hadis ima osnova i ne može biti e, izmišljen hadis odnosno ovo sve u smislu odgovaranja Ibnđavzija koji je ocjenio hadis izmišljenim. Također je učenja učenjak Elmizi e, Ebul Hadjađ Elmizi također ocjenio je ga prihvatljivim vjerovostojnim hadisom. E, I u stvari e, završni kranji rezultat e, govora o ovom hadisu je inšala da je ovaj hadis u najmanju je dobar na osnovu drugih rivajeta. Kako je drugi rivajeta, drugi rivajeta jel, on, on ima drugi rivajeta, znači isti je osnov hadisa, ali drugi rivajeta, koji se prenosi od neki drugi ravija, na višem stepenu rivajeta. Ono je problem koji je također malo uzburkao, je govor o, ovom, o ovoj temi, od temi učenja, znači ajatel kursija nakon svakog pažna maza, je e, i ono što se prenosi od Ibn Tejmije. Naime, od Ibn Tejmije se u njegovim e, knjigama, raznim knjigama, pogotovo među mulikatava, se prenosi, e, prenosi e, govori i riječi koji upućuju na, na kontradiktornost. Ono što je preneseno odnijek po ovom pitanju, znači to je kontradiktorno. U kom kontekstu? Pa tako što recimo u Međmul Petava, kada je on upitan da li je, da je, da li je učenje Aytel Kursija nakon svakog parz namaza, uh, da li je to mu ili nije, da li je to radi u poslanik salallahu alaihi wa sallam nakon svakog propisanog namaza, kaže Ibn Taymiye, kaže, uh, kaže Ruvije, prenosi se kaže u učenju a et na kraju namaza kaže hadison lakinuhu da'if prenosi ali kaže odmežuti mane slab kaže uliha da lem yer bi ahadun min ahli alkutub almu'tamada aleha fala yumkin an yathbut bihi hukmun shar'i prenosi i mi prenese nova hadis nikot kod ne u jednoj knjizi zbiat bi koja na koju se oslanja u šarijetu, znači koja je u osnovu šarijeta, u hadisima i kaže na osnovu prema tome ne može se sa, ov, sa ovakvim hadisom podupirati jedan jedan hukum šarij, jedan propis šarijetski. To na tom to mjestu kaže. Međutim, u nastavu tijela on spominje jel, eh, kako to nije radljeno i postanik, saznam kako nije radljeno shabi, niti eh, četvorca halifa. Međutim, to je jednu stvar, eh, kad govorio o tem, kad je Džahrul imam ili Ma'undi dalekih, da, da naglas uče i ima i muktedija i da nije ime da ajtu kursiju nakon namaza. Znači kada govore o temi, nisi na to, tako spominje na ovom mjestu. Također na drugom mjestu, u Međumufetava kaži ema heratu ajatil kursi fe kada ruvijet bisnadi la yunkene jesputrbihi. Kaži što se išće učenje, evo ajat kursija, kaži, uh, prenašeno je, kaži, uh, u lancu prenosi lanca, kaži, koji je nepouzdan i se ne može potvrditi sunetu dok na drugom da dobro mjestu u izi Mukhtasar fatawa Nisrija fatawa Nisrija knjiga i Mukhtasar tači u toj knjizi kada je upitan on govori tako govori o ovoj temi on kaže kaže dahrul imami walma'mu walmu'mumi fi qiratiyatil kursi ba'd salati al-makruha tu bilarid kaže da nadva suči imam i ma'mun on su da uči kako eti kursi naglas nakon propisan namaza kaže to je makru bila rede to je makru pokuđeno bez sumnji kaže varuvije fi qiraatiha hadith lakinahu da'ifun hajde kursi u sebi pa baša iz je je je je je je je je je je je je je u sebi, a ne je kada bi učili u je kaže, je je kaže, jer je to, kaže, dobro e, je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je Posm šejihu iben temjmi, ka je beegani en šehina bil ba i bin temje, kaže mi je od našeh šehaj bol ba bin temmije. Eno ale ma terek tuha Ej prirata je to kostikali a pribekulli seadnim kaže nisam ostavju. ni sem ostalja učenja je tu kostija kaže na kraji so po. naččinika ni Значи, znači sad ovo ovo je zaista kontradiktorno. Kako jedna mjesec kaže da to nije propisano da nema hadisa vezu potno to pitanje, ono a ovo kaže da preš, da taj Kain prenosi da kaže da je uvijek da nikad nije otavlja učenja, eto kurs nakon nakon propisanih fakta maz. Ee i sad e, ova kontradiktornost u odnosu što se prenosi odnik i zaista ko naiđe na njegov govor, jel dokazuje z onim gdje je rekao da nema potvrđenog hadisa da to nije postupak poslanika sa namjerom dočenju da da nije propisan u štajt kurs. Pa su neki učinjnici pokušali je ove izjave temije da je analiziraju pa da ih sortiraju da pokušaju el naći neku zajedničku. Pa tako kažu jel, recimo, prvi, prvi mogući način e, e, objašnjenja zašto je Ibn Taymije zašto od Ibn Taymije prenosi ovako kontradiktorna izjave poučenja. Ajte kurse nakon fars namaza kada se zikri jel, je to kaže prvi prvi pokušaj el pojašnjenja toga kažu da da u stvari Betimija govori o oscilaca da taj Hadis je ne vjerodostan i da se sa njim ne može dokazivati da je sunet učiti učiti kurse na ako baš namaza a al Također može dodati ono što se prenosi od, uh, od Ibn Hajjara kada govori o ovom hadisu, kaže lem ejedlimu teqaddimine tashihan li tasihi, kaže Ni našal, nisam našao nisam našao, kaže, od, od prvih učenjaka muhadisa koji su ovaj hadisu cijenili vjerodostoji kaže Ibn Hajjar, pazi Ibn Hajjera. a ko je Ibn Hajjar u hadisu, jel? Ja? Kaže niisam našao za ovaj hadis da ga neko cini od prvih učenjaka da ga ociniju i e, to je to je znači sa strane na znači, da i tebi govor sa strane znači da hadis e sa strane znači e, po pitanju se nada je, je slab Drugi pokušak kaženja stava i bentajmije je to da u stvari učenje, je neprostano učenje ajto kursi nakon, nakon svakog fazna maza znači da je to uredu i potvrđeno sa strani fika znači ono prvo kažemo sa strane hadisa je Hadis. hadisa a sa strane fika kažu da je, da je to e, da je to prihvatljivo i u redu zašto? zato što to ulazi kažu u fadajlul amal u dobra dijela e, o, o, dijela koje je vrijedno činiti i kažu ovaj hadis odnosno e, fadajlul amal znači, to, su, e, e, to su hadisi u kojima je došlo da posticanje na određena dobra djela. Pa kažu, ta ovaj hadis je od tih hadisa. O ovom hadisu je došlo tu, znači, ko, ko provuči ajit kuci nakon, nakon farz namaza, znači, neći ga sprijeći od ulatka u dženet, posti smrt. Pa kažu, jel, u fadaylul amal, u hadisma koji govore o vrijednostima dobrih nekog djela, kaže, hadisi se prihvataju i radi se po njima a sa strani a sa strani, znači, hadisa njegove rodosluye se može biti slavadis a kažu a ibn teniev od njega poznati stav je bio uh, po pitanju rada po, uh, rada po hadizma koji govori o, o vrijednosti nekog djela je bio bio stav na što su mnogi učenjaci a to je da je dozvoljen rad po slabim hadisima koji govore o predaju do da malo odnosno vrijednosti ma neki djela što je poznato među učenjacima Drugi vid pokoja uh, prašnenja njegovog njegovog njegovih kontraktorova ono što se penosi oni gdje to da i Betevio sva kaže na početku uh, na početku svog uh, traženja uh, zdanja kao na početku uh, kada je tek znači uh, uh, u svom uh, životnom vijeku učenjačkom u, u fazama prvo uh, tada na osnovu njegovog znanja posmatrao da je habis lab da bi postoji nakon, e, nakon određega vremena kada je istražio ponovo taj hadis, tamo se potvrdo da taj hadis može da se digne na stepen dobrog i vredusnog hadisa, da se radi po njemu. Pa ono što se prenosi da smatrao da je slab, znači to se prenosi, to se misli na, na fazu života, u prvoj fazi života kada je smatrao da je slab, a ono što se prenosi da, da je ga učio, a da se to odnosi nakon e, u njegovom životu, nakon toga... Kada je, kada je utvrdio da je hadist prihvatljiv da se može po I ovo je zaista prihvatljivo i lijepo, međutim nemamo ne imamo nekog konkretnog argumenta, dokaza koji ukazuje na to da, da se ovaj stav odnosi na ovaj period života, a ovaj stav odnosi na, na period života u drugoj fazi. Tako da, da je to tiško je dokazati. Četvrti pokušaj pomjer, pomjerenja te kontraktornosti koja se prenosi u debentejmiji e, da su stvari misli da kada kaže mitajiye da je, da nije da nije ne da jes je nepropisano učenja Ajtul Korsija nakon namaza da su stvari misli na ono što je došlo od nekim od nekim njegovih izjava kaže Džehrul imami da imam uči naglas i Mum, Muhtedija za njim, da uče naglas Aetu Kursu, kaže da je to u stvari da je slabo, i da to nije do, e, prenešeno od poslanika sada niti ashaba, niti četvorce i halifa i tako dalje. A u stvari ono što se prenosi, da je on učio, a to se misli u stvari, na, na to da uči čovjek u sebi, a ne na glas, da uči imam i, i Muhtedija da uči u sebi, nakon faš Damaza, da je to u stvari ono što, što je došlo u Hadisu ovo je više doniklaj ovo je malo ovo donik nego nego priješni također ima i peta peta peta mogućnost pojašnjenja njegovog njegovog stava a to je, je da Ivan Temić je Ibn Temir rekao je, da kaže da Ivan kaže znači da sa strane rivajeta znači seneda hadisa, da a, učenje, a je to kursija, na kraju namaza, a, nije prenešeno, kaže, a, kako je od njega rič, kad je ti ehadil kutid mu atamed ali, kaže, niti u jednoj knjizi hadiskoj zbirsi na kojoj se poslanjaju učenjanac i mu hadisi. A kada mi pogledamo, jel, u stvari ovaj hadis je prenešeno od, od, od Nesajja, Usunel kumbra koja je knjiga, atamed, knjiga na koju se Koje, koja se uzima iz koje se uzima hadisi, takođe taberalni, možemo kebir. Iba sunni takođe u Ahmedu Dele, alen Ahmedu Deelni Valeela, znači, pa knjige koje su nakoj se ostanja i muhadisi po pitanju rada hadis rada rada po hadisima koji su preneseni u njima, zabilježeni u njima. Tako da je može da Ibn Taymija da kaže te reči, a da a da a da praksa potvrđuje obrnuto da stvarno je Jer je Ibn Tejmije i kako poznavao hadise. Bio je učen, veoma učen na hadisu. Čak e, napisano je nekoliko doktorskih disertacija na temu o poznavanju Ibn Tejmije hadisa, iz, određu, iz razvrazih uglova. Inače, Ibn Temije je e, jedan od redkih učenjaka u ovom momentu, o kojim je napisano nekoliko stotina doktorskih disertacija, što magistarski što do, i doktorski disertacija, koji obrađuju njegovo znanje koje je prineseno od po razno raznim pitanjima, Ispita, po pitanju hadisa, fitka, akide, sekti, i da nabraju red. Znači, nekoliko stotina, nekoliko stotina doktorski i magistarskih disertacija je napisano o njemu znači o to, o, o, naučnim obražavanjem određenih pitanja i tako dalje analiziranzi njegovi stavovi i napisan disertacija o tome što govori jel, o, o, o veliko o koliko je to znanje njegovo bilo da ono zaslužuje da se o njemu piše doktor disertacija e, znači e, malo prije onim znači ona pet, e, peti peti peti e, pokušaj po e, pomirenja ono neke koja se pojavljuje između teme i pitanju da u stvari znači kad se možete znači da je ne da Ibn da kaže da, da, da, da nije prenešen e, hadis po pitanju znači jednoj e, pouzdanoj knjizi hadiskoj po zbirci a da on bude u stvari penesen, nego je ispravno do stvari da on cijelo vrijeme govori i negira učenja u kursija na glas od strani imama i muktebija. Nakon fars Da je to u stvari nepotvrđeno i da to u stvari ono što nije propisano. A u stvari ono što se prenosi od da je, da je učio, da nije ostavljao, da u stvari misli na, da, da se vraća na ono u stvari što je prenešeno u hadisu spomenuto. Helenej se šesti vid to nekog komentara na, na Ibn Tejmine stavove je ono što se prenosi od vrših Albanija koju svoju Silsili Sahihak kada govori o, o, o stavu Ibn Tejmije kaže da je u njemu očit, taarut kontraditornost, nepomirljivost stava Ibn Tejmije po pitanju učinjaju kursija nakon farz namaza jer je zaista teško je između toga da kaži da, da prenosi Ibn Kayy ibn da da ni nikad ostavlja učenja od kursa poz Ibn Mazaz Fazdamaz a da u ovom istovremeno kaže da to nije propisano i došlo u knjigama i da, da je što je prenačeno da su, da je hadis slab i tako dalje Uglavnom koji god uzeli oblik pokša pomirenja kontrajektornosti u njegu, ono što prenači se od njeg. Neka, može se doći do nekog rezultata. Što na kraj kraj nije cilj ovaj, ovaj, ovaj govore o ovaj pitanju, da, da se baš ide u detalje, da se analizira. Ono što je pitno za nas je to da ovaj hadis koji smo spomenuli, od Abu Mami, da je taj hadis, jel, kao što smo spomenuli od ono što u da je hadis ono znači da je hadisa, i dželzija i ono što se prenosi u stvari on, oni se e, o ravi o, o mavedim himjeriju da da je on u stvari da se neki učan sani rekta je slab a da u stvari skoro e, skoro svi učinamo hadisa kada govorimo o hadisu da govori da je hadis da je hadis prihvatljiv da je dobar da, da se radi po njemu i tako dalje i što je stav u stvari velike velike većine učenjaka ovog umetka, tako da skoro uh, rijet, rijet se može naći stav oni koji kažu da nije propisano kao što se prenosi ovo od Ibn Tejmije. Ono što je zanimljivo je da je u je jednom rivajetu ovog hadisa došlo i de, došlo da se tko prouči na čajetul kursi i kaže Kul huvela u hu ehad, tko na čajetul kursi i kul u ehad i nastav hadisa podnala pijel liječega sviđa sviđa osim uh, da umri. Uh, ovaj dodatak da se proči kulhu vela u ehad, on je, je slab, znači zjade da ife, znači, taj dodatak je prenesen u, u drugom jednom rivajetu od Mohameda Ibrahima, uh, od Mohameda ibn Himmjerija. Znači da ovaj Mohamed Ibrahim se izdvojio od Mohameda ibn Himmjerija sa, sa tim dodatkom uh, i uh, muhadisu su zinili veoma slabim i neprivatljivim da je to zjade Šave, dodatak neprihvatljiv i pogrešan. Kada neise znači dolazimo do do rezultata e, govora o ovoj temi u e, učenju a eto kurcija nakon faz namaza da je da je ovo što što prinosi e, nesai u sunel kubra i da e, berani u možemo kebir da je hadis od Abu Amama da je hadis znači prihvatljiv da je u najmanju ruku da je dobar a, oko mnogih i vjerodostojan i da se po njemu radi i da je to e, nakon svakog pazna maza narodno da se uči za sebe u sebi a ne u žematu i naglasi Allah zna najbolje sljedeće pitanje ok tog gdje čitam da ima da se slabo čuje i tako dalje Ne znam, vjerujte je da nije do mene, meni je bitno da li ja mogu nastaviti ili ima smisla da nastavim. Ako vas nije, a eto, kursi imamo zamorio. Znači da nastavimo dalje niče. Dobro, drugo pitanje, kaže, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, alaikum, selamu, rahmetullahi wa barakatuhu. Kaže, da li kupanje petkom važib za onog ko planira otići na džumu namaz? Ja sam bio prisutni da slušam na jednom predavanju da je taj brat spomenuo tri mišljenja. I treće mišljenje je bilo ono što zastupa Ibn Taymiyah Rahme, rahmetullahi alayhi, a to je mišljenje je bilo da će se čovjek kupati jedino toliko osjetiti neki neugoda miris na sebe. Zanima me stav pom pomitali, nemam običaja da pitam drugog daju za izreke koji mi za izreke koji nisu one rekle. Dao selam na glasak dobro. Sabr en Opet nam je dolazi u pitanje ovdje i Britenije i njegov stav. E, Odgovor na ovo pitanje naravno vraća se znači na, na, samo, na samu meselu, na sa, a, vezanu za učenje, odnosno za gusu kupanje. Ono što je opće poznato prenosi skoro u svim fikskim knjigama progovor o temi a to u stvar su dva stava učenjaka uglavnom se prenosi dva stava učenjaka a to je e, stav e, džumura velike većine učenjaka da je kupanje na dan džumi da je kupanje sunnet da je potvrđeni sunet a ne vađi e, dok druga skupina manja skupina učenjaka smatra da je gusul odnosno kupanje na da, dan džume da je važib. Ne znam je potrebno da navodimo ko je po učeničaka, rekao u glavnom eh, ono što je za nas bitno to je da znači eh, i to možemo znači reći el. znači u onaj koji koji sa jestinom dosma stav da je važib, a to je prije svega el to je Ibn Hazm također predsorivaju to od imama Malika i Jahmeda, da je važiv, da je uzimanje gustavnostnog kupanja na dan petka, da je, je važiv. To se narodno prenosi od po stava, pokud a Amara i Benjasire, Buseida al-Hudrija i, i tako dalje. Znači, uh, ovaj stav se prenosi od njih. Dok su ostali, velika većina učenjaka ostali, znači džunghu učenjaka na stavu, da je... Uh, kupanje uh, uh, na dan petka onome ko će otići na džumu jel, neki kažu uh, onima koji će otići na džumu nekako kaže uopšteno jel mimo odlaska na džumu da naučeniaci kada govore o kupanju misli uh, prvenstveno misle na ono ko ko ko ide na džumu i vezu za džumu jer su hadisi došli u tom kontekstu naravno vel uh, mnogo mnoštva hadisa i druga vok tema da su u detalje govore o njoj Uglavnom, spomenuću najbitnije dokaze jednog i drugog stava i ovo treće mišljenje koje koje Fepisa Ibn temi. Znači, oni učinjani koji smatraju da je kupanje na dan džume da je vađib, oni to dokazuju sa poznatim vjerodostljivnim hadisima, e, poput hadisa Mu Tepe konalih, znači koji bilježi Buharaj muslim, odepo se ide na Hudrija, kje kaže poslanik Sanosana i kaže Guslun je ja umel, ja umel džumu ati vađib, nalakudimo htelim, kaže e, uzimanje gusluna na dan petka, na dan petak, kaže je vađib puno svakoj punoljetnoj osobi. Također isto se prenosi od Ibn Omera, također je mu tefakal na lihi hadis, da je rekao, kao od vas dođe na džumu, neka se okupa. Preire radi Allahu anhu, također je mu tefakal na kaže, hapona la kulli muslimin en jagtesile ti kulli seb'ati aijami, Kaže, obaveza je svakom muslimanu da se okupa, da uzme gusu, da se okupa, kaže, svaki, e, svaki sedam dana. Kaže, javu silu reseh uveđa se duhu. E, kaže, okupa svoju glavu i gla, gla, gla, svoje tijelo pa o, a, oni ovaj hadis je povežu sa hadisom a, obaveze kupanja na petak da se stvar ta obaveza prvenstveno odnosi na petak a, također dokazuju sa hadisom koji bilježi imam Ahmed sa svom musnedom kaže na kulu muslimian siwak waqasu yumuz jumat wa an messet men tib men tib ahlih in kan kaže obaveza svakom muslimanu da da očisti ope rezuba miswakom ili danas bez miswakaka i kaže gusli imam džumati da se opupa na dan džume kaže i da se namiriše ako ga ima. Uh e, narodova hadisi ima probe sa strane dokazivanja jer jer su sam isus spojeno ka, i i, e, i čišćenje zubi misvak i i mirisanje a poznato to da je to baš maluči nekadaj to dvoje samo sunet ne vađa pa a spojeno je kupanje gusli imam džumatsa time. Pa kaže da ovaj hadis dokazu oslavili za oni koji kažu da je sunet samo i tako dalje nabraja radom hadise koji govori u tom kontekstu znači dovoljni su nam ovi ovi hadisi ova ova, ova dva hadisa prva od Ebu Saidana Hudrija i od Ibn Omara radijallahu anhuma e učenjaci koji da kažu da je samo sunet, uglavnom dokazuju prije svega naj najprije dokazuju sa hadisom kojeg bilježi muslim u svom sahihu odnosno odnosno ovaj hadis je bilježi ga muslim svoj sahih je budao u termizi znači nima ga kod kod, kod Buharije u tom hadisu stoji u njima je došlo kaže, kaže, kaže ona je ko uzme abdest i kažu potpuni ga na un na na, na liv potku nača fun metal džuma a kaže da dođe dakle, doklanje džumu testeme a lanceta buffer da uma beine džumaati wa džuma kaže zatim kaže dođe i sluša i ne priča kaže biçem oporšno između džume i do sljedeće džume vozijadat vozijad se ta tajam još kaže viška toga 3 dana e uh, Pa kaže šta je dokaz ovog hadisa, znači hadis je bilježni muslim, svoj sahir, znači hadis je verodostajan, kaže spomenuti tu uzmanje abdesta, kaže na nekus. Učitim od dolara Ibn Hađer na ovo, da ovaj hadis, ovaj hadis došao u drugim vjerojatima u Juhari i u muslimu, ali sa drugim riječima. Umjesto mentevoda je došlo menir tesele, ko se okupa pratome znači e ko se opupa znači tako da taj e, revival ko se opupa je ujedno i dokaz znači ujedno je dokaz iza za ovo što oni navode jel e, odnosno e, drugi dokaz sa kojim dokazuju da je da je kupanje na dan petka samo mustehab a ne a ne vajib je poznati hadis koji ih bilježi e Abu Tirmizi koji ih bilježe Abu Daud i Tirmizi ne i i Ahmed i ostali u kojem je došlo Mente voda jomal dumat fi e, biha fa biha mani'mat e, wa man ygtasala fa ghuslu afdha Kaže onaj ko abdes, ko uzme abdes na dan džumni, da bi havanjeo dobro i jest. A kaže meni htsela efel A kaže onaj ko se okupa, ko uzme gusul, to je bolje. Da je ovaj hadis vjerodostan, znači bio presudio bi definitivno po ovom pitanju. Međutim ovaj hadis je adia kako neki uzimaju, je ocjenjiva kao rihatliim, dokazuju sa nim, tako riko prve što Tirmizi kaže hadis hasen, da je hadis dobar. Jo tek mispravno je el davaj slab. Da ovaj hadi slab jer u njemu el uh, uh, ima An hasen, kak, kak, An Hasan kako kao An kaže Ravija an toga an od toga od toga da navodi kaže haddesena govorio nam ono priču. A ovaj Ravija ta ovaj Ravija oni su i dovoljno je jel, samo to da bude hadis slab i ne prihvati po ovom pitanju da ne dulimo po ovom pitanju ono ono što, što nas interesuje prema što je jel, šta je u stvari najbliži stav a ujedno jel to nas i vodi do onog trećeg što se spominju diabetemije što spominju neki učenjaci a ta a, znači stvarni se stav a, koji diabetosna nauka i diabetemije mandasto na njemu mnogi učenjaci na tom stavu a to je u stvari da odnosno to, to, to nije samo stav ibantemine, franske ibantemine, nego prenosi mnogi drugi učenjaci, poput i društav u ubedajatom uštevju i mnogi drugi učenjaci uh, pozna stavi odmeđu učenjacima, a to je da je kupanje dan da, da u stvari da on, nema, da on nije direktno vezan za ibadet. Da on nije vezan za ibadet. I nije od ibadeta tog dana. Nego da je, da je, da je kupanje vezanje u stvari za čistoč. Kažu znači da je kupanje radi čistoće, ne od afeta, a ne radi i badeta. Odnosno, njihov je stav, kada je treći stav učenjaka, da u stvari onaj ko će otići na džumu potrebu, kako je ovazan da klanja džumu namaz, a prljav je, ne, odnosno kada kažu prljav neće znači osjeti se od ružan za sada, miric, smra da je on obavezan da se obuzda. I to dokazuju Arijau sunsahiru. Tači hadisu kojog nema sumnje da je da je privlačan, da je vjerodostojan. Uh, u tom hadisu je došlo da je poslanik da najše Radijalul anha, kaže uh, kaže ona kaže kana sabur Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem ummale anfusihim wa kana yakunu lahum arwahun thaqil lahum law iktasabtu Kaži ashabi Allahu ve meslik eh, Sallallahu alaihi ve kaže oni su bili radici, sami sebi slobodjali posao nisi imao sluga je to to to ljudi zejeci da neko ima sluge da neko za njih radi znači ljudi koji su radili sami su su radili svojim rukama su zarađivali i radili svoje posao Kaži uokane uokane kunu lahum pa kaže pa bi naravno tog posla da uh, da dobili bi uh, miris odnosno uh, smrad neugodan no miris se osjećao njihovog tijela pa je kaže bilo rečeno kaže faqila lahum law iqtasaltum pa je kaže bilo rečeno kada bi se kupali E, uh, onda su drugi takođe kod Buhari, znači svejedno isti hadiso da je je radila. Onda kaže kana nasu mehnete enfusi kaže ljudi su kaže sami sazoboljali od posla. E uh, kaže wa Waka, uh, kanu rahu ila džuma a kaže kada bi išli na na džumu, da planje džumu, rahu fi Išli bi onakvo kako onakvom onakvoj kako su radili svoje poslove. Thaqilan lahum la yaktasabtu lehu Pa im je bilo rečeno kada bi se vi okupali. Znači bilo bi dobro da se okupate. E, sa ovim hadisom dokazuju, također prednose predaj od Osmanara dijela Hanna ono u sličnom kontekstu. Znači ne, ne od riči poslanika sa znači, svanem, nego od Osmanara, njegov od njegovog od, od, od priči koja se desi od njega i omora dijela ono ono što da je Osman radilao došao da Zuma nije se okupao. I to vjerodostno predaje i nije Omar radilao onu ukoriu je. Izpričja se razumije iz toga što je zakasnio i razumio da on nije se okupao. Da je bilo važno da se okupa jel, ne bi to ne bi to a, a, prošlo. Omer radio da ga kritku da ga ukori. Što, što znači da video sasvim poznato i prihvatljivo i Da, da se su stvari onako da ono džumda se ne okupa da to nije bio strogi važib da je griješan onako se ne okupa. Jel' ovaj hadis zaista da ovaj hadis zaista uh, uh, pravi spoj između ono što se uh, uh, prenosi po ovom pitanju odnosno na čemu je džumbu ručeniaka a to je u stvari da, da je ispravno stav inshallah da je kupanje na dan džume da je on sunnet, da je potvrđeni sunet, a ne da je važib ako se neko ne okupa da je, je grišan, da ima grije. Osim znači za, za osobe koji, koji zbog svoga rada, rada održim poslova, znači ima znači, od njih se širi neugoda, miris da je njima obavezno skupati ne, ne zato što je to ibadet da se obupe nego zato da ne bi širili ezijet, iznemaravali klanjača oko sebe. Ja to je to po po ovom pitanju, Allah zna najbolje. Idemo na, na sljedeće pitanje, ono dođe treće po redu. Uglavnom e, da, da se ne zabrinite, jel, ako je tek drugo pitanje ovako dugo, ev, ovako puno vremena prošlo, glavnom mnogo je pitanja sa koje će nam doći, na koja se odgovara vrlo kratko, koje nam neće uzeti plaho vremena, osim eto ova dva pitanja. E, sljedeće pitanje, sljedeće pitanje, treće pitanje, samo da joj provjerim, je li još uvijek u redu što se tiče To onaj zvuk, mislim ono nije u redu kako je bilo do sad. Možemo li uglavnom nastaviti dalje? Ovo ujedno da potvrdim, jel da vidim da li, je li majko prisutni, da li posluša, pa da idemo dalje, dobro. Znači sljedeće pitanje, treće pitanje, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže možete li mi kazati nešto više od događaja koji se odigrao između poslanika sallallahu alaihi sallam i majke vjernika Hafsija radiallahu anha, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pustio kada ju je poslanik sallallahu alejhi ve pustio pa mu je bilo naređeno da vrati kako to bilježi ima muslim ko prenosi ovu predaju da vas Allah nagradi najboljom nagradom odgovorno na pitanje prvo kontradiktorno kaže prenosi kako bilježi ima muslim pa kaže onda ko prenosi ovu predaju elako bilježi ima muslimu onda je ne potrebi da koji prenosi Helen Nejse odgovor na pitanje prvo da ovu što se prenosi da Hafsa je radila ono da je Pošto sam pustio da da talak, to ne bilježi muslimu muslimskom sam nego je to prenešeno u drugim hadiskim zbirkama. Naime prenosi se od od od Ibn Abbasa radijallahu on od Omar radijallahu anhu, e, kaže Omer radijallahu kaže: "Inanabiyyu sallallahu alayhi wasallam kan talaka Hafsa thumma rađaha. Kaže, vjerjesif e, sallallahu alayhi wasallam kaže je pustio Hafsu radijallahu anha, kaže a zatim je vratio. Znači, dao je talak, a zatim je vratio. Ovaj rivajet prenose ga prije svega znači, je budao dnesaj i ibn mađer, pa onda je darimi ibn sad, ibn hibban, hakim, beheki, dijao, mahtisi, tako dalje. Uglavnom, hadis je vjerodostojan. Skoro nisam našao neko da, da posumnjao u njegovu valjanost i ispravnost. Znači, hadis je vjerodostojan. S da je došlo u nekim rivajetima, U nekih virajatima došlo do nekih dodataka koji su, mnogi od njih su ocijenili da su izmišljeni i lažni, dok neki drugi su donikled možda prihvatljivi. Neki nekih dodacima je došlo da je Džibril alaihi sallam došao i naredio poslaniku sallallahu alaihi sallam da vrati hafsu, uglavnom taj virajat je donikled prihvatljiv, takvim ga ocijenio šeha Albanija rahimahullah. Dok ima drugih dodataka koji ima čak i ružno i, e, značenje. E, znači ima mnogi, mnogi stvari u razviju vratne dodate, uglavnom, uglavnom većina tih stvari je ili ima čak i izmišljenih stvari. Da ne spominjamo te dodatke, uglavnom ono što nas interesuje ovdje. Znači da je vjerodostojan hadis, e, taj da je poslanik Selassalam dao talak hafsi i da je vratio neki znači, ocijenjuje da je vredostavno i to što je došlo u nekim rivajatima, da je došla od Džibrila lehi iselam, e, da je došla da od Džibrila se naredio da je vrati, da je također u nekim rivajatima došlo kaže da je, da je hapsa sa uvama kao uvama, da je ona ona koja mnogo mnogo posti, kao mnogo klanja sa ovama, koja mnogo posti kao ovama, koja mnogo provodi u onaki jam, na mazu. Uglavnom, ono što nas interese, što što treba biti odgovorno pitanje, a to je, ja ne znam na koju priču ovdje misli, ovdje što došlo, pitanje, na koju se priču misli, uglavnom ovaj hadis, znači, upućuje na to da je dozvoljeno muškarcu, mužu, da dadne talak svojoj ženi, pa makar ona bila mnogo bogobojazna žena. Znači sa kao kvalom ona koja mnogo posti, koja mnogo klanja. Znači sa strane vjeri da bude na najvećem nivou. E, bez, e, da, e, da ne mora značit ako je žena znači, sa strane vjeri na, na potpunom e, nivou, da se sve zadovoljavajuće sa strane vjere kod nje, da, da se automatski ne smije da ženi talat. Može se desiti da između čovjeka, muža i žene ima neki stvari drugih koji e, zbog koji jedno drugom ne odgovaraju. Ne odgovaraju po prirodi, ne odgovaraju po razumijevanju nekih stvari ne, koji nisu vezani direktno za vjeru, e, jednostavno nisu na istim talasama, kako to kod nas, šitvije kaže. Uglavnom, znači, ne odgovaraju po nekim drugim stvarima jedno drugo. I zbog toga čovjek, jel, ima pravo da je dan je talak. E, također, znači, ovo što se među e, poslanika sa blavom celom, i Hafse, nije navedeno tačno i precizno šta je bio razlog, pa on nije dao talak. takođe prenosi se e, stvar koja je izmišljena, e, izmišljena, pripisan Omer radijallahu, da je Omer radijallahu an, Anhu a, došao kod hafse i, i vidio da ona plače pa je pitao što plaćeš, kaže, jel te kaže, pustio Allahov poslanik sa lalahova na 7, kaže, ako te on pustio, a kaže, ja što ste već jednom zauzimu da to on vrati, kaže, kaže ja, ja se neću više nikad za, za tebe zauzimati, ako to je već drugi put pustio. A, ta predaka te prenosi je ona izmišljena i lažna. A, uglavnom, Naći odnosno to nas interesuje što je dokaz uh, u ovom hadisu je to da je dozvoljeno mužu muškarcu da da, da da da svoju ženi talak i da, uh, da nije obavezan muž da mora imati neki poseban razlog koji mora svakom pokazati da bude umjeren je a je li još nije da talak ili nije smio da talak svojoj ženi uh, ili kao što se kao što u nekim mjestima pogotovo danas zadnje vrijeme el muslimani su nažalost pali na taj nivou da kada neko hoće da da talak svojoj ženi da on to mora potvrditi kod kadije, da, kod sudije po čemu sude, e, mora imati dokaze uvjerljive da bi, da bi to kadija i sudija prihvatio jel, da li smije da talak i ne smi da talak što, što sa strane šarijete je neispravno i batil neispravno i batil e, onaj ko ima pravo da da talak to je muž pitanje kada je smije da talak, kada je mustehav, kada je džajz, tako dalje, to je tema za sebe. Uglavnom, ovaj hadis potvrđuje da čovjek može dati talak ženi, pa makar ona bila, hajirli žena, makar bila ona koja izuzetno dobro i kvalitetno praktikuje vjeru, kao što je bila Hafsa, radi Allahu Anha, odnosno da, može bit, da mogu biti neki drugi razlog zbog koji čovjek može dati talak svoje žene. Uh, a a usputio sam na na pominimo, jel, da da če, uh, da poznati hadis koji glazi uh, gu daudu svoj suđeno to je ebu kada halalilla la ilaha illallah najmrji najmrži, mm. uh, najmrži je halal djelo ala udil shane talak ovaj hadis je slab ovaj hadis je slab i sa njim se ne može dokazivati da je kako kažem najmanje rukom makru dati talak ako nemaš jako jako dobar razlog ili čak da je haram da ženi talak i tako dalje, jest da ima učenjaka koji kažu da čovjek nema razlog, ne razloga muža da da ženi svoj ženi talak, da mu i osnovi znači ako je poslušna, ako je praktiki vjeruj kako treba i tako dalje, posluša njemu lično, znači da, da mu je tada da da, da, da talak haram ili neku, i tako da ima stav učenjaka, međutim većina učenjakova umeta je na tome da je ženi, da je muž u osnovi ženi da talak iz ne, iz razloga s kojeg on smatra da je hoće da talak. nije dužan da ga nekom pojašnjava, dokazuje, argumentira i tako dalje. Hala, da se odbilje to je to što što se mogu odgovoriti na ovo pitanje, znači adis ne, bi, ne bilježnika ima muslim, nego ne bilježni znači budu od sa ibn Madžu pod ovim zbjetama, oni vjerodostojan i ono što je ispravno i ono što, što je što je, što, je što nema sumnje, a to je da poslanik sallallahu alejhi dao talak svoju da je uh, hapsi, koja stvari četka omaradjela ona, i da je vratio. To je ono što je došlo. Sada detalje oko ono mnogim rivajetima što je došlo, to, to su, znači, većina e, tih stvari je izmišljena, pogotovo, jel, e, mnogi je stvari koje su prelačene od šija, rafidija, koji, koji su izmislili, dodali u ovim... Međutim, je učinac sprašnike, da su oni izmišljeni, da su njima kerdabi, lažljivci u tim rivajetima, koje su srebače na rafidije, šija, jel, zbog zato razloga što oni imaju onu mržnju i efekt prema Omeru belaanu i njegovoj ćerki Hafsi. Evo da ajset tooliko po pitanju ovog, odgovora na ovo pitanje. Sledeće pitanje. Četvrto kaže: "Oženio sam se sa ženom koja je koja je iz prvog braka ima kćerku od 17 godina. Da li sam dali sam io ja sada mahrem?" odgovornom pitanje mi imamo je u u suri Nisa u toj suri Allah subhanahu ta'ala navodi koje koje žene je zabranjeno koje žene je zabranjeno ženiti hurimeta aliku mu mehatu znači navedene su navedeno je znači, poimenično nabrojano koje je žene muškatu zabranjeno ženiti i u to u, u stopu tri žena koje su navedene spomenuto je i znači počinje aj znači govorimo tradicijom uma hatukum banatukum va khawatukum wa ummatukum wa kaže و أمهات نسائكم وربائبكم الله في حجوركم من نسائكم الله ودخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذا هو نفس الناس هذا هو نفس الناس ذلك قال ربائب قال ربائب Od, znači čerke žena koje ste vi ožanili, znači njihove čerke od drugih muže. Znači, kaže, one su vam zabranjene, zabranje. kaže, al koje je, edleti da haltu bihine, koji kojima ste vi prišli, znači kojima ste prišli u postelju, sa kojima ste imali odnos. Znači, i sad, na osnovu, na osnovu nastala razilažnika učenjaka, da li, je dovoljno, da, li je to, da li je dovoljno samo da je oženi, i da smatra da je automatski da je automatski njegovo čita zabranjenjem zabranjeno mi se da je ne može ako bi dao talak njenoj majci da je postaje juožani e, e ili je ili uslov baš lem tekunu dakhaltum bihin fala junakum ako mi ste kaže prišli ako mi niste prišli kaže onda nema smjetnje jel da se one da, da, da, da ih oženi. Znači Naći čovjek ako bi e, ako bi jel, htio da skopi ili oženio odnosno tako. Je neka oženio neku ženu. Međutim nije joj prišao u posteljku, tako uđi kad ne udaj posle nj tog širka, ako je nije prišao u postelji. Dače nije se osamio sanjum. Onda ona mu dozvole oženih njenu širku posle toga kad se razveles njena malo. Međutim ako je prišao njoj Ako priša o njenoj majici, automatski, jel, ona mu je zabranjena, alel ebed, za sva vremena. Poznato je pravilo što se tiče Mahrema, da je čovjek Mahrem, znači čovjek je Mahrem onim ženama koje, koje im je zabranjeno, koje je zabranjeno da i ženi alel ebed, za sva vremena. A ova znači, čerka od njegove žene, kada on priđe to svojoj ženi postelji, je automatski je zabranja njemu od sunjih dana, pa iz toga proizilazi da je on njoj mahran. Znači odgovorno ovo pitanje, znači, čovjek koji je e, soženi sa ženom koja ima čerku iz prvog braka, on je njoj mahran. Zašto je mahrem? Zato što mu je zabrano za sva vremena, neuzredna znači kako završio brak sa Nino Majkom. Zabran je za sva vremena da je oženim. A onaj koma svoj, svoj kćerku u sestru sa i tako dalje. tako i ovo, jel kćerkuskoj žene i drugog, znači i drugu kćerku, nefi znači, na kćerka njegov ženi drugog vaka, znači ona je njemu zabravena za sva Sljedeće pitanje kaže da li je dozvoljeno muškarcu da brije e, dio grudi, stomaka i leđa radi higijene, to jest radi uljepšavanja svojoj žene. Selam, olik, no e, odgovor na ovo pitanje je sljedeći, uh, u šarijetskim tekstovima, u šarijetskim tekstovima, kada se analiziraju po pitanju, po pitanju uh, brijanja, otlanjanja, iskačivanja dlaka na čovječijem tijelu, muškom i ženskom sferom, uglavnom se ti šarijetski tekstove mogu podijeliti u tri dijela, tri skupine. Imamo, znači, uh, dijelove, odnosno dlake na čovečijem tijelu e, e, imamo šlijeske tekstovi znači prvi dio znači, e, šlijeski tekstovi koji su tu došli da je propisano da se na određenim bijelojima tijela otlanja kao što je e, otlanjanje dlaka e, svjedno brijanjem ili čupanjem, ispod pazuha i oko stidnog mjesta, to je poznato, jel, da je odsuneno fitre. Znači e, otvajanje dlaka na tim mjestima i kod muškarstva i kod ženi je propisano na šru, propisano od suneta. Tako dakle, da ne treba prvići kao što došlo hadisu kod muslima e, više od 40 dana, a da se na tim mjestima ne otklone dlake. To je s jedne strane, znači na, na, na, to su nači, dlake na dijelovima tijela koje je propisano otklanjati. Sa druge strane imamo imamo dlake na odviđim dijelovima tijela koje, koje je zabranjeno otklanjati. Također nisam ovdje navio propisano muškarcu da krati brkovi. Znači drkovo je naravno na, na što se misli pod drkovo, znači ono što je između usta nosa, ono je da se krati na način koji je poznat, da ne pojašnjavamo. Za onom znači ono što je osuneta je da se krati pogotovo da se napravi linija linija gori iznad, iznad usni a po pitanju uh, dužine je li ima razilaženje po pitanju prijanja brkova ima razilaženje među šnjacima to je pita, to je tema za sebe uglavnom ono što je propisano u šegamen a to je uh, a to je da se krati brkom kod muškaraca naravno kod goreg druga skupina šerijskih tekstova to je da je zabranjeno muškarcima da brije bradu. Oko čega skoro pa da nima razilažama i učinjatima ili kako prenos nima nemaju razilažama i e, učinjatima složenih učinjatici da je zabranjeno brijanje brade. Sa četiri mezeba i širi. Eh hadisi koji jel, koji su opće poznati. Naći da je propisano muškarcima da puštaju bradu. Oko kraćenja brade poznato ima veliko razilaženja, od nekih oko 7-8 mišljenja, uglavnom trećina za sebe znači e, muškarcima zabranjeno brijanje bradi. Također e, u, u, u ovu drugu skupinu se ubranja i zabranjeno otklanjanje obrva ženama. U ovu skupinu švijeskih tekstu upada, znači spada. Znači da nije dozvoljeno ženama da otklanja čupanjem ili brijanjem, da otklanja svoje obrve, radi uljepšavanja, naravno, ne radi bolesti. Radi uljepšavanja. Naši ovo je ta druga skupina šerijatskih tekstova. A što se tiče brijanja glave, što brijanja glave, i muškaraca i žena, po pitanju žena je Hadis hadisko je slab u, u Tirmiziju, e, da je zabrano da da je da je prošlo zabrano, posmika se sa da je zabranjeno ženama da, da briju glavu, Hadis je slab i ide može biti dokaz po pitanju, mada kaže da kaže Tirmiziju alamel ali Uh, potom tom hadistu učenjaci radije. Da to stavu da žena ne, ne, uh, da ženi uh, ili kažu haramje, ili kažu da, da mora imati jak razlog ako bi tjela da obrije svoju glavu, odnosno da je ženama propisano da pušta i od svoj kosme i bude što duža. Da se razlog u tome od muškarca itd. Uh, Helen Nesal, s tim da je hadist po tom pitanju znači je slabo i ne može biti dokaz, iako se po njemu kaže, jel ja, imam tirmizi. Po pitanju uh, brijanja glavi muškarca, je li uh, to... Uh, ...pitanje je li zavisio u, u kojom stanju, u kojoj fazi obride ađe umrije. U stvopu tih obreda propisano je uh, mustehabje, da se obrije glava i to je bolje i vrijednije kod alašana nego da se skrati kosa naši zavim obri da hađa i umri to je jednostavno tada je znači propisano e, također e, uobičajeno mimo toga uobičajeno također dozvoljeno je da čovjek obrije glavu ako ima e, a, ako ima ne, neku bol na glavi ili žena svejedno je da obrije u glavu ako a, u, ako je pitanje ličenje neke bol na glavi krasta, sta ovog je nam nije bitno ili ili govori o propisanosti hadis podnati hadis eh, ashabe koji koji koji su pojavili određeni jel određeni blaši eh, u kosi dok je bila za vrijeme obreda hađa pa i poslanici ono nam jel na redu dobri dobri glavi eleneser eh, znači eh, a što se tiče mimo toga kod muškarca mimo obreda hađa i bolesti učenjaci imaju dva stava Dio učenjaka, manji dio skupine učenjaka smatra da je muškarcu uopćeno, mimo Hadža i umri, da je, da je pokuđeno da briju, da briju svoju glavu. Zašto? Iz kojeg razloga? Zato što je došlo u irodusnom hadisu da je poslanik sr.a.m. popisao, da je opisao mumetu, da kaže si ma tahlik, da je njihova svojstva osobina, prepoznatljiva osobina, da je tahlik, brijanje glavi. E Sada je pitanje tu da li je ta hlik brijani glavi, da, su, da, da li povezali to povezali gjeri uh, akidi, da, ili, je to, ili, su, ili je to tako uh, uh, nevezano za, za neko uvjerenje da su prijali glavu, da će glavi glavu itd. Hele, nesi iz ovog hadisa, uh, Skupina Čenjaka zakljuša da je uopćeno, mimo uh, povoda opravdanog mekru muškarcima, da bio briju glavu, Dok sa druge strane imamo veliku skupinu učenjaka, džubov učenjaka, na tom koji kažu da nema smjetnje da, da muškarac obred je glav mimo obreda hađa, dokazuju to sa poznatim hadisom mimo to sa poznatim hadisom koji je jedna, jedna strana glavi bila obrijana, pa je rekao za to djevošta ko su da pusti podjednako na svim mjestima. O, o, ovaj hadis koji sam naveo, njega njega Bilježi, ne bilježi ga muslim, ne ga budaju termizi. A drugi je hadis u kojem je došlo da, kod muslima, u kojem je došlo da je poslanik se ono rekao Neha nebilsu anin kaza'i. Allaho poslanik se ono zabranio je enkaze, odnosno brijanje jednog dijela glave, a puštanje e, e, kosije na drugim dijelu glave. Ono uglavnom što imamo danas od načina šišanja, uglavnom kad se šiša naša djeca muška, ovaj odu jel, kod brice pa mu jel, ono, iza uši i oko uši u skrat i skoro na nulu a gore mu jel, gore mu ostavi dobar dio koncepta liči ko hobe kod korozajem ko, ko, dano to bi to bi otprilike liči, puno puno liči na, na, na kaze koje je zabranjeno hadiisu koji treba izbjegavati uglavnom znači ovo cijelo vrijeme se govori u kontekstu znači šerijskih tekstova koji koji govore o otklanjenju dlaka sa čovjekih tijela muško ili ženskog što se tiče ovog trećeg dijela otlanjanja dlaka to su stvari sva druga mjesta na na mu, na čovjekjem tijelu mu, muška ili ženska o koje imaš rijske tekstovi ništa nisu do, rekli znači ni došo šlemski tekstova da li je da li je pot, potvrđeno pa, mustehab da li je haram mekru znači na svim ostalim drugim dijelovima tijela bilo muškarca ili ženi, da se otlanjaju znači da se otlanja, da se otkloni dlake u to ulazi narodno otlanjaju dlaka na nogama iz pod koljena iznad koljena otanja dlaka na na grudima, na leđima i tako dalje. i da se vratimo na na pitanje. E ovde pita muškarac da on otanja dlake sa grudi, stomaka, leđa. E, u glavnom u diarskom svijetu što je poznato, je to da žene, pogotovo one koje su udaje, koje se na udaju. da one imaju el praksu i običaj da ruku i bilo koje drugog ti kako bi što ljepše izgledale odnosno kako bi je li bile povoljnije za za njihovog muža u svakom smislu to mi poznato za žene je tim da tako nešto takođe ne znam da ima da ima osnovu širijskim nego je to više običaj jel a da to radi muškarac, jel, evo, evo ima i pitanje da to radi muškarac, jel. on kaže ode radi radi higijeni, ne znam koja je to ne higijena da, da muškarac jel, ima ima e, dlake na grudima, i, e, ono sad je malo neobično na leđima, pogotovo ako tu više dlaka može se anuma prepasti, ali a, u ovom načinu ovo što, što je došlo u pitanju, Znači to spada u treću skupinu potlanjanja uh, dlaka, znači ono, o, ona skupina uh, o, o, otklanjanja dlaka na mjestima uh, dijelovima tijela muškarca i žene o kojima uh, nisu došli šarijeski tekstovi ni sa potvrdom, niti sa negacijom. Pa ako je to tako, znači onda utame ima širini. Ako bi neko došao i kaže haram je, treba imati dokaz zašto je to haram. Ako je došao da je mu da je, je požiljeno, pa dobro daj nam dokaz da je mu steha A ako kaže pa dokaz me to tu da treba sređuje sa svojim anumama jel pa reao je, je, malo rekao je, ja se sređujem sa svojom ženkom kao što ona meni sređuje i tako ne može to biti dokaz po ovom pitanju nije on mislio na to sređivanje da da skri... da da da da da da se da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da koji ni potvrđuje niti negira upidna prava pa tako s te strane u tome ima širine jel ako je to ako je to nečiji od ženi lijepo da se on, da, da čovjek otplni dlake i na drudima, na prsima i na leđima i, i na drugim mjestima sa nogu svijedno kod muškarac ili kod ženi ako to ima predstavlja da veće zadovoljstvo ako je žena, muž žena živaju u tijel jednog drugog znači to se vraća na, na njih boje na edeb među njima a po pitanju tekstova nije mi poznato da ima nešto po tom pitanju, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, šesto pitanje, e, u tom pitanju je došla sallam alaikum warahmetullahu velikatu, alaikum wasallam warahmetullahu velikatu, kaže kada se spominje u siri e, u Siri nekih od velikana umeta, spominje se da su iz, e, iz raznih krajeva svijeta, pritom se potrebljaju stari nazivi po kojima su, E, po kojima su mje, e, mjesta bila poznata. Konkretno mi je koje je danas mjesto Kufa kao i Babilon, tako dalje Pa ukoliko vam nije po, e, problem da vam par tih mjesta koja se inače navodi biografijama učenih, a koja su danas neka poznata mjesta, da, malo, da vas hvala nagledanje ovo više pitanje geografijske prirode. Uglavnom, u glavnom u, u arabskoj literaturi postoje knjige, od te knjige, posebne knjige koje su napisane a, i govore o tome a, nazivi, određeni nazivi, gradovi i mjesta koja je spomenuta u početku slama pod muslimana i promjena koja se desala nakon određena broja godina i govoriš o tim mjestima, gdje je to mjesto bilo na kojom mjestu a, a, kada je nastao taj grad a, ko je tu živio i tako dalje tako da njegovu istoriju ukladku opiše a, poznato su te a, te knjige. Međutim, bil, od nas, pošto pita je bosanski jezik, nije mi podano da ima nešto tako učetno o tom pitanju spomenuti. Uglavnom, ovaj, savjetom, da oko, ovo pitanje puno se ne doćemo, da se pokuša naći preko interneta, je. preko Google-a i preko, preko interneta, nekih stranica, pogledaj ako se može preko jezika, da se ukuca znači, ime grada, i da se na takav način pokša doći do mjesta i e, i na gdje se to nalazi mogu se upoznati u Nešabur Kufa Babylon to su poznata mjesta ja u Iraku i u Horasanu i tako dalje koja muslimani je tokom i čitanja puno islamske literature najiđe na ta mjesta poslanje molica kako poznate jer, jer ovo, ova mjesta se uglavnom opisuju Gesu onako Kufa da je u Iraku i pastra u, u Iraku da su bilo to dva grada prošlost muslimani Babylon to je pogodno podno na tom mjestu je gdje je prva proizvodnja neksa Borijal u Horasanu i tako da je vezano za mnogo učinjataka koji su živjeli u tom mjestu. Ele mese mislim da ovo pitanje više je e, tehničke prirode. Treba se vratiti na odrižnu literaturu koja obrađuje o, ovo pitanje. Po pitanju Borosanske da ni baš poznato. Pa je možda budi da se čovjek prati na, na, na internet i da tu traži, lazanje budi. Teško pitanje kaže selam alejkum alejkum selam da li smijem u svojoj kući predotin u namazu ukućane živim u inostranstvu s tim da ne ne ne znam potežbidu učiti. Podgodno pitanje učenje potežbidu je sunnet a ne vajib. Naći učenik Kur'ana potežbiduje sunnet a ne vajib. I to po učenjaka. Ima čak neki učenjaka koji kažu da nije Da nije propisano učiti Kur'an po Teđvidu, nema dokaza nijednog dokaza koji ukazuje da mora čovjek učiti Kur'an po Teđvidu, nego to preneso od Kur'an, oni koji su prednili na Kur'an, jel? A da nije imao uh, argumentima, u uh, uh, hadisima koji ukazuju na obavez učenja uh, po Teđvidu, hadis koji govore o toj temi, jel? O toj temi ne govore, ta, ne govore o Teđvidu, jel? Gledi se, mi nam je da mi je tegane bilo Kur'an od nas ona koji... koji koji ne ne znači uh, uljepšano uči uljepšanim glasom uči Kur'an ili ili hasinu uh, tilavete kupil uh, hasinu uh, kaže lijep uh, hasinu qira uh, Kur'ana kao tilavetu uh, učenje znači lijepim glasom učite Kur'an ili neka vaš uh, vaš tilavet bude neka se uči lijepim glasom Uh, ti hadisi znači nisu konkretni da govore o tajwidu da hasin as-sadaqah kod učite lijepim glasom učite lijepim glasom vaš Koran kada učite Kur'an jel svi ti hadisi u stvari ne govore o tajwidu. Jel' ne znači znači uh, što se taj tajwida znači to je to je sunnet a ne važb i to nije problem. Uh, Poenta da čovjek kada uči Kur'an da nastoji da pravilno izgovara harfove koji su došli u Kur'anu. A tajwid su dodatna pravila. Uh, A što se tiče klanjanja namaza, predvoženja namazu, jel, poznato je etijsko pravlo, prihvaćeno kod pukoha, a to pravlo glasi, men sahad salatu u nefsi, sahad li gajbi, ono kome isprava namaz, kada si da predvodi druge u namazu. Znači dok te god je tebi ispravan namaz, kada sad za sebe klanjaš, onda je dozvoljeno i da klanjaš i da predložiš drugih u, u, u namazu. E, mustehad, talak može biti džajd, može biti mekruh, može biti haram. Pa za svaku situaciju tih pet tiskih propisa navode primjere toga kada je talak određen, određen u kojim stanjima je talak važiv, u, e, e, u kojim je, je mustehad, tako dalje. Hane Macy između ostalom kažu od, od situacija situacija u kojima je mustehab da čovjek da ne ženi talak je kada kada primijeti na ženi da ona ne primjenjuje ne praktikuje određene šerijatske propise poput toga da šara sa namazom jer ako je ne na namaz ona neće da klanja dok ubrajaju u neki učenja koje sumlvoga ahlaka. ako je sumjevog hlaka nači sumnja u njeno poštenje u njeno poštenje, nači u narodnom poštenju mislim mode sa stranejems stranejem njenog poštenja, njeno, njeno čuvanja e, polnog organa znači da je sumnjiva po pitanju kontakata sa ljudima, kontaktiranja sa ljudima, da li je stupla kontakt ne, sa nekim e, i tako dalje, da ne ulazimo u, u detalje. Ovo je, znači kada je sa te strani, znači e, normalna ne sumnja, onako obična sumnja, nego ima, je ima u tome nešto, e, onda onda i, i naravno i ona se nekaje od toga i nije to ostalo i tako dalje, onda u tom slučaju je važijo da dani je talak jer sa takom ženom nepo, ne ne, ne a hlaka nemorala, nemoralna žena sa ženom, takom ženom, pa musliman ne treba da živi, pošteno muslima ne treba sada da živi sa nemoralnom ženom. A po pitanju, ostavlja, po pitanju ostavljanja nekih vādžiba, jasnih vādžiba uvjeri dio učenjaka smatra da je tada ili važib da talak ili da je mustehab da talak po pitanju toga znači da je da je slaba žena u u klanjanju namaza u pokrivanju i ističu stvari znači što su jasni važb u islamu. znači ako, ako je tak žena u takvom stanju neki učenjaci kažu da je važib da talak a neki kažu da je mustehab jedan je tak ne važb u je konkretno za, za ovaj slučaj ono što što je jasno i nedosmisleno a to je da je ženi svakoj ženi pa i toj ženi važno da se pokrije. Kad kažu pokri naravno podrazumijevamo misli da se pokriti da pokrije svoj koš i dlavi. Naravno u šerijatu pokrivanje obuhvata uh, kompletno tijelo žene, da da obuče hidžab, Hijjab a znači da se pokrije od dlavi od ramena komplet. Naču u jednom dijelu da obuče odjeću koja pokriva od ramena do tala ili od dlavi do, do, do poda. Jel? a e, znači šarijevski hidžab je nešto drugo u odnosu na, na prekrivanje stidnog mjesta. E, što kod nas mnoge od sestara dan danas, čak i one koje ispokrivene na razumiju tu stvar. Jedno je da žena pokrije svoje stidno mjesto sa suknjom, košuljom i sličnim stvarima da pokrije stidno mjesto gdje se ina kako se inače pokriva pred mahremima. Naći žene je dozvoljeno da otkrije pred mahremima otkrije šake, da otkrije lice da se vidi čak, da se ruke šak do laka po nekim učenjacima, da se vidi stopala do, do članaka, iznad članaka i tako dalje. Znači da slobodnije bude obučena pred mahramima. Ali pred strancima, onima koji, znači, koji nise mahremi, njoj je važno da pokrije dodatno se, a to je da, da nosi hijab. A hijab se razlikuje od suknice, košuljica i tako dalje. Znači hijab je ono što, gde se pokrije čitavo tijelo od ramena ili od glavi do tala. Ele Nese, znači nema razilađa među vnjacima da je žena obavezna da je vađib da, pokrije, da se pokrije, u, u ovom kontekstu ovdje mislim pitanje na glavu. Znači da je obavezna da pokrije svoju glavu mahramom, aramom. E, znači oput toga nema razilađa među vnjacima. I da je ona velika griješnica koda lađa šanu ako se ne pokrije. Ako I naučila je čula da je vađib, a neće da se pokrije. Znači nema sumnje da ona velika griješnica. E, ako je to takav propisno, znači, važi bi njenom mužu da joj naredi da zahtijeo da traži od njih da se pokri. E, sa strane, prvo toga, što je on odgovoran za nju. Kudlukum es ulonan kudlukum es ulonan kudlukum es ulonan rajeti. Svako od vas je odgovoran i svako svako od vas je odgovoran prema, prema onome komu je povjeren. Pa je, kaže, čovjek odgovoran od, od onih koji su u njegove kući. Čovjek je odgovoran, ah, hajde samo tepko na lij. Naći čovjek je odgovoran za one koji su kući, znači prije svega za njegovu ženu i za djecu. Odgovornost mislim ja, da izvršavaju obaveza prema Allahu dželešanu, znači ispunjavaj važibe a ostavljaj harame. To je osnovna odgovornost je. Pokornost Allahu dželešanu i bolo bojao se vraća na to, da čovjek ostavlja harame i radi važbe. Naći ženi je važb da se pokrije. Harame je da, da otkriva svoje stidna mjesta. Nema ima razilažbima u čunjacima da je žena kosa, da je avret i da je haran da pokazuje drugim ljudima e, znači i to je vađi mužu, njenom čovjeku kao glavi poroci da je naredi da to pokrije to je sa strani širijaskih dokard sa strani njegove ljubomorije nezamislivo je da mužu bude svejedno da se njegova da njegova žena bude otkrivena, da se pokazuje ljudima da je gledaju i da to njemu bude svejedno da bude svejedno i da nema ljubomorije prema njoj zbog toga. A, lju, a postojanje ljubomore je nedostatak i mahana kod muža. I opisani a, oni koji nisu ljubomori opisan su najpogvrdnije smislu u, u, u nekim hadisima. Da je to ređu de use. Znači čovjek koji ne ima ljubomore, poput je životinje, poput određenih životinja koji ne ima ljubomore, poput znači, a, poznate životinja koja nema ima ljubomore je u stvari svinja krmak. On ne osjeća e, ljubomoru nikakvo. E, uglavnom, znači, e, znači, njoj je važiv da se pokrije, e, muž je obavezan važbe da je da joj naredi, da je ubijedi, da je privoli, da je uljepša, zbjedno koji je izraz upotrebi, da se ona pokrije. I oko toga nema sumnje nema razilaža među učenjacima konkretno za tvoj slučaj, znači učenjacica razumjeriš toga, da li ti je važiv ili ti je mustehav da je daniš Na stranu to, ono što je moj prijedo, konkretno za tvoje pitanje, ne trebaš da se zadovoljiš time, da, da je popuciš utome, jer ako je popuciš popuciš bilo čemu drugom, druga stvar to je njoj haram što radi, obavzno da se pokrije, nego je tvoj, uh, uh, uh, moj savjet, kako Da postaviš na način, prvo da je na lijep način, ako nije dosta pojašeno, na lijep način pojasniš e, e, kolika je to obaveza u islatu i da vrlo bitno kod jedne muslimanti njeno pokrivanje i njeno oblačenje, e, da joj dostaviš e, e, dovoljnu literaturu po tom pitanju, e, ako ako nije ubijeđena. I tako dalje naravno izgovori jel nije pokrivena ni ona ni ona pa jedno rođina nije pokrivena pa evo i ova komšinica pa mi smo u Ugovasti ne može tu gost pa mi smo u njemačkoj u švedskoj pa tam se ne može pokrivena nema kuda pokrivena ima što problema poslima sve što izgovori batil pred jel, pred ozbiljnim venim muslimanom i muslimankom ja e, ispunjavanje vađi pa je obaveza muslimana i muslimanke jel, ne ne podli je žu mesu i svodinu kojima živi Nego, nego je na njima da prilogodi sredinu koja živi oko sebe njihovom vjerskom životu. a ne obrnuto da se oni priloglažavaju sredinu koja žive na tome ti su izgovori batili neprihvatljivi ono što ti znači, traži konkretno ugradiš znači da joj dovoljno jasno i precizno pojasniš obave za pokrivanje grešnost tebe i tebe i nije ako ona to ne uradi s druge strane da joj jasno staviš do znanja da ima shodno procedično inostanje da ima fore ultimatum, šart, zovite kako ošte ili nekim ljepšim imenima mjesec dana, ili dva, ili tri, taj period u tom periodu ako se ne pokrije ako se ne pokrije da ćeš ti poslije toga razve se sa njom da ćeš ih je pustiti, jer sa takvom ženom ti ne, ne imaš života, zašto? je takva žena treba sutra da odgaja tvoju djecu u islamu, kako je odgojiti jedan ono islamu, koji islam će je pozivati, ako ona izvršava osnovni vađu koji je došao u ovoj vjeri I tako dalje, navravim razloge, uglavnom, znači, dovolja ta stvar da Allah je da se pokrije, Allah je naredio, pa je poslanik Salonsanem i uopće ponav stvari. Ti si griješan ako to, ako, to, uh, ako to potvrdiš u svojoj kući, da ona živi nepokrivena. Znači, ovo su znači, stvari koje su uh, sve uh, kamare jedna na drugu po svojoj težini. Uglavnom, znači, da mi je odreženi rok i u tom roku, ako se ne pokrije, ti je pusti. Razvedi se od nje i nađi sebi bolju hajrliju i ženu i nemoj da ti bude izgovor to i da te pata na tu foru što imate dvoje djece i gdje će djeca ko se razvedete, Allah zna u čemu je hajr, je za dje, tu djecu, jel da, da, da narodnu zastupu kod toga ostanu. Jel da znaju rado što ste se razvoli i da znaju šta je ispravno od vjere i šta se snijeg od vjeri tako dalje jer neće biti problem kod te mlade su ta da živi ako znaju da se ti sa njihovom majkom razveo zato što nije htjela da praktikuje vjeru i zato što su i ti grešani ona tako ona praktikuje vjeru u glavnom među njima toga je ja, da ne ispadne velika neka filozofija u glavnom musliman jedan ozbiljan musliman ne bi se trebao dozvoda živi u, u braku sa ženom koja neće da se pokrije i ona nema izgovora nikako izbora da za ne Allah zna najbure. Sljedeće pitanje. E, deveto pitanje. Kao što je malo velikom selam da li čovjek, da li čovjek ako ima zekat u novči velikini sabada, ujski postup s tim da namjetio da sakuplja novac za auto, ali ga još niki kupe, ili recu da kupi stan. Nije sam pričao da ako nietiš da ne potpadaš zakatu, da li je to istina? Odgovorno pitanje, da ovo zanije da to, da to nije e, istina, apsolutno nije. Istina e e istina u stvari da je da je musliman, musliman kada su dužni izbajati zekat na novac kada ispuni dva šarta a to je da taj novac dostigne nisab poznatili se ponadon govorimo o njemu to je jedan a drugi šart je da taj novac pregodini što znači pregodini znači kada dođe na visu, na nisab primjera da dakle, sada nisab e, e, 4000 marata kada dođe na visinovni Saba, da prođe od tada godinu dana, godinu dana i da ne, ne izađe ispod 4000 maraka, može biti više ne smijet nakon godinu dana, znači pregodinilo i tek se onda na taj novac izdvaja zekat, 2,5%. A ovo što se tiče nijeta, nijet je nešto sasvim drugo, nijet e, ima veze sa trgovačkom robom. Sa trgovačkom robom znači čovjek ima određeni metak na koji se inače ne daje zekat a postaje obavezno davati zekat na to kada, kada ta roba pređe u, u, u trgovačku robu kada zanijeti da, da trguje sa tom robom Nači čovjek može imati pet auta i nije duža ni na jedno auto da da zekat može imati pet kuća njegova lične kuće u osnovi nije duža da daje zekat na te kuće Kuća, zemlja također može imati zemlje kao nekretninu. Koliko hoće, ni dužan da da zekat na na na zemlji. Međutim, kada auto, zemlja i kuće, kada kad počne trgovač kada roba, kada je čovjek zanijeti prodavati i počne i prodavati i prođe nakon toga godna 2 3 cilo vrijeme sada sad su te stvari te nekretnine su trgovačka roba i na njih da znači je zekat, znači procjenite njihovu vrijednost i u vrijednosti toga daje se u novcu. To je jedna sasvim duga tema, a što se tiče nije da čovjek kupi za novac auto, da kupi kuću, tako da to apsolutno ne utiče na obavezu davanja zekata na taj novac. Nadam se da sam bio dovoljno, ja sam nalazena najbolje. Sljedeće desetno pitanje malik, malik, salama, katu, kaže Moje pitanje u vezi džanazije djeteta koje je presile na hirat nakon poroda nekoliko sati koja su pravila. Odgovorno ovo pitanje je došlo u hadisu koji mnogi ocijenuju redostnim privatijim, da je poslanik sa blancedom rekao Za djete 50 helle, djete koje zaplače, pokaže znake života, kaže klanja mu se, klanja mu se džena za, znači, a zatim umri naravno. Znači, e, znači, hele, znači kada zaplači, odnosno u drugom kontekstu znači kada da neke znakove života da je živo, da se rodlo živo e, i nakon toga umri znači tom djetetu ono se gasuli klanja mu se dženaza ono nasljeđuje i tako dalje E, tako da ovaj hadis je presuđuje po ovom pitanju na, to, na tom tome svi je nema razilaženje među učenjacima da dijete znači koje kada se rodi ako da znakove života zatim umri da je, da dijete potpada e, po pitanju jenazi po pitanju jenazi e, da potpada potopi se e, odrasli, odrasli ili maloletne osobe e, koja koja umri da ima sve drugije znači propise znači rođeneaze fartki faj tako da ne govorimo sa dojenaze znači to djetecu, znači ono se gasuli, klanja mu se dženazo, kopala se muslimanska mezalja, iskopala mu se kabor, sve ostalo je li što se podrazumije pod dženazom. Sljedeći pitak je selam aleyk selam orahatulavarkatu, kaže da li je haram uzijeti državljanstvo u nevijedničko države razlog za to recimo ne mogu, mogu kupti stan ako ne imam državljanstva. O tem da, koliko se sjećam, je imali smo posebno predavanje bako o podataka o Baltoka, pikanje, e, uzimanje državljanstva u kafirsko nevjerničko država. Pa smo naveli učenjaka, osim neki pojedinac koji se izvodi poput Kardavija i čimni Čemsebezu Ajlija, koji su dozvolili je l uzimanje državljanstva kafirske država, pa smo naveli dekada je te velike načine učenjaka koji su zabranili uzimanje državljanstva u nevjerničko države i njihove dekade, tako da je to tema za sebe, duga tema, pa bi zavete ova ono popipada se vrati na neki, na tekstove ili na, na lično sam ja pisao toj temi u svojoj knjizi u islamu je odgovor o uzmanju državnostavu ukih afriškoj državi gdje su naveden stavovi i dokaze oni koji to zabranjuju i šta su dokaze zabrane, odnosno što je ispravljan stav da nije dozvori muslimanu koji je privremeno, koji privremeno naboravil ukih afriškoj državi, da uzme državnostav nevjerničke države, a ovo što je navedeno, je za razlog, ne može biti razlog, pogotovo što to, je postavljaju se na pitanje, ne mogu kupiti nakon nino imam državnja, onda čak kupiš stan, još imaš meći razlog da boraviš tamo u kreatinskoj državi, postavlja pitanje zašto čovjek boravi u kreatinskoj državi, mislim se ikad vratimo se u kreatinskoj državi, tako dalje, znači to se slažu pitanje na pitanje drugo, a, glavno čitav problemi je uzimanje državnje kreatinske države u tome, što znači da čovjek pristaje da bude da bude, da živi u toj državi na način da je, znači da je vezan i politički e, i vojno i u svakom drugom smislu, da je obavazan da, da poštije te zakone države. da se bori za nju, da da glavu za njih, da krv prodije za tu državu, da poštije njene zakone, taguske, kiatriske i tako dalje, znači e, oba, državljanstvo ga obavezuje time, on to na to pristaje a iza toga se znači, normalno dobija pravo i ostaće da živi sa njima cijelo vremenost. Nima da živi u kreativskoj državi gdje plovrađuje kufr i kreativski običaj. Tako to je velika opasnost za njegovu porodcu, za njegovu djecu i ženu itd. Tako da sve to vodi još dublji problem koja te ima za sebe. Jel? Uglavnom, da ne ulazim detaljno u pitanje, odgovor je da to ne može biti razlog dozvoli uzimanja državljanstva. E, ima tamo u pita kada sam morao to pitanje naveo sam jel u e, dva stanja u kojima je dozvoljeno uzjeti državljanstvo neke afričke države i njeh smo spomenuli i, i dokaze za to a ovo, ovo sigurno ni razog e, dozvole niti opravdanje da čovjek zbog kupovine stana jel uzme državljanstvo neke afričke države naravno sad se počela pita mnogi su muslimana ne znajući za taj propis uzeti državljanstvo afričke države pa šta da radi sada da li da zustavte u državljanstva da zustavte To su dodatna pitanja koja koja traži dodatno i posebno rješenje i da se govori o njima. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje kaže Esalamu alaihi wa lalikom srnav rahmatullahu alaihi da li su tačne predaje da je poslanik srnav, da poslanik srnav nije imao sjenu kao što mi imamo. Ovo da još jednom ponovi. Kaže da li su tačne predaje da je poslanik srnav nije imao sjenu, sjenku, vjerojatno, kao što mi imamo. Ha, odgovor na ovo pitanje a naravno odno najedan naglasiti da da ovo pitanje, e, e, pitanje uglavnom se vraća na, na sufije i njihove njihova sufijska nakrada domaćinja e, odnosno o čemu se radi sufije e, kategoriju poslanik sallallahu alejhi ve sellem polazi od toga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stvoren pod Allahovog svetla da je on Allahovo svjetla da je odnosno, to vodi još dalje jel? da pošto on stvoren od toga, da on stvari i nije jel, pravo ljudsko biće i naravno zbog toga nije nimao ni sjenu helenej se, odgovor na ovo pitanje jel, da je to da je znači, da, znači, pitanje, da, da li je posljedno imao sjenu odgovor je da je to stavljiv i govor batir i ništavan. On je oprećan i kontradiktoran uh, Koranu i jasnim hadijskim tekstovima koji ukazuju na to da je Allah u posljednjih svala bio bešar, da je bio obično ljudsko biće, koje se narazkuje u svom fizičkom sastavu od drugih ljudskih bića. A što znači? Da je on imao sjenu i sjenku, kada bi stao sja sunce, o, bila bi sjena na drugoj strani, jel? kao i bilo koji drugi čovjek i žena naravno da ono u čemu se razlikuje sam, od drugih od nas ostali u tome da je Allah šalim počastio počastio ga risalom objavom a da i dalje je on ostao ljudsko biće obično ljudsko biće Allahov rob koji je rođen od majke i od oca na KAZUJE JASNO IZ OSPUSTNOG KURANSKE AJETE KUD INNEMA ANA MITLUKUM JUHA ILEYE RECI ZAISA SAM JA JUDSKO BIČE POPOT VAS JUHA ILEYE I OBJAVLJUJEM SE ILI NA DRUGOM MJESTU NAČU NA DRUGOM QALAT LAHUM RUSULUH INNAHNU ILLA BASHARUM MITLUKUM KAŽU JE uh, uh, REKLI SU NAM KAŽI VJEROVIJESNICI uh, I KAŽI Mi nismo, osim Bešev, ljudski rod, poput vas. Znači to je opće osobina svih vjerovijesnika. E, a ono što se prenosi, jel da je Allahov poslanik, da je stvoren od Allahovog nura. To je hadis mevdu, izmišljen, lažan. Prema tome, na, na, na tom lažnom, izmišljenom hadisu se ne može zasnivati nikakav propis, nikakav akida. Znači, e, uopće, nagovorići o ovoj temi, znači, kažu da Allahov poslanik sam obični ljudski čovjek, ali e, e, običan ljudskog bičeka ili bilo koji drugi čovjek e, da je znači imao sjenu i sjenku, da nije stvoren od Allahove svjetlosti, kao što to e, kao što to prenosi lažno i izmišljeno na prislika sa samim e, sufije i ostali. E, odnosno e, da je Allahov poslanik sam znači imao sjenu ili sjenku. Da lažan najbolje e sljedeće pitanje selam aleykum selamun wa rahmetullahi wabarakatuh dobro selam aleykumun rahmetullahi wabarakatuh aleikum kaže da li je dozvolo uzjeti kredit koji je vrlo kada bi čovjek imao od kredita kojeg digne sa kamatom da, da pomaže džihadi mujahedine i da stigne kredit potom ode u džihad našu braću u Afganistanu i Čečnij na bilo kojem drugom mjestu u Iraku je bilo gdje da kreditmo bio haram i taj metak mu je haram. Dakle znači, da uđe u, u taj vrst u taj uh, oblik biznisa i posla odnosno pozujivanje skamata mu je haram, pa makar ima onjet uh, jedan od najtoemitih najveći a to je da pomogne uh, džihad i muđahide na Allahov putu, a kamovjel uh, kako kaže ovo djel ako ima namjeru da pravi kuću e, naravno pravilnje kuće nije izgovor niti opravdanje da čovjek može uzeti kredit sa kamatom e, e, i, a uzimanje kredita sa kamatom je zabranjeno po iđmao učenjaka kredit znači u stvari je pozajemnica pozajemnica sa kamatom je zabranjeno po iđmao učenjaka od prvi do potređenja učenjaka nema razilaženja da je zabranjeno uzimati pozajemicu sa kamatom bez obzira koji procent, procenat njim bio. Sam dovoljno da je to kamata i da je haram na takav način posuditi novac. Da Allah da najbolje. 14 15 selam alejkum reko, alejkum selam ve rahmetullahi ve može, možete li progovorit nešto više o pitanju džume namaza na našim prostorima jer je evidentno da pojedini ljudi ne ne čuju ispravnost džume na ovim podnebljima pa Pa mi to pitanje nije baš najjasnije da da vam mala podarez kako dobro. Po pitanje nekako nejasno je l možete da govorite nešto o pitanju džumije na našim prostorima ne znam šta u misli na našim prostorima džuma je i na našim prostorima i na afričkim i azijskim prostorima ista ima iste propse iste šartove uslovi tako dalje shodno razilođu mištenjacom Podređenje Šartome, tako, tako da ne znam šta je to radica naših prostora i odnos na druge prostore, bili oni evripski, evropski, balkanski ili bosanski. A što se tiče niječanje, spravnost neke džume, a to, možda taj dio se misli konkretno na ove džume, pod navodnicima našim ovim sunetskim ješćidima, to je pitanje za sebe, o tome sam jel e, govorio, prvo što se tiče da ja ne da sad detalje, e, tekst sam napisao detaljan, a o ispra... čije džume su ispravne daljno je prije 4 godine. U tom tekstu se govori o šatovi ma džumei koji su ispravne šatovi džumei koji nisu i tako dalje. E, također e, govori pisao sam skoro e, odgovor govor o, o ispravnosti planjanja džuma u takozvanim podnazgasunetskim meščirdima. I tu je datano pojašnjenje je e, uopšte jeli mi ispravna džuma ni ispravna treba li u tim ježima, ne treba, tako da da sad dodatno, jer govorim o tebe, ne ima potrebe, uglavnom je to neko pita, koga, koga zanima, neka se vrati na ta dva teksta, znači prvi tekst, čije džume su ispravne, ili šartovi ispravni džume, a drugi tekst je klanjanje džume i namaza u tzv. sudnetskim mešćidima. Uglavnom, eto, sa ovim smo došli do zadnjeg pitanja, molim Allahađeršanu, da nam u naše veđarašnje druženje da nam upiši upiše u naša dobra djela i da nam bude na pomoći i u onom času i momentu pa nam bude najpotrebnije molim uzvišeno da nam poveća znanje da nas učini svojim bogobojaznim robovima da nam pokaže istinu istinom a batik batelj batilom bi bodim uzvišenog da nas okupi sunđina tu tvrđeu su kana kao što danas večeras okupio ovdje na ovom našem večerašnjem druženju subhana kellahu mabihamdika ashhadu an la ilaha illant astagfiruka wa atubu ilayk assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh